Nortasunagiria egitera. Bai, zein da? Juleen, amaia naiz. E, amaren nortasunagiria hartzeko txanda eguna aztu zaigu. Mika huentzuz. Eta ze hor zen? Ba, esan zidaten amarretatik amaiketara edo egongo zirela. Jode, banik orduan ezin dut, eh? Ordu horretan ezin dut. Klasera, joan behar dut. Ba, zu geratu zinen joateko beraz, joan behar duzu. Baita, klasarekin zer egin behar dut? Ba, piper egin beharko duzu. baina nortasunagiria hartu egin behar duzu. Jo, neska, ze kopeta aukazun, eh? Bai, izu arrizkoa. Aizu, begira, nortasunagiri zarra eta beinbeineko hartu, eta gero joan bila. Bale, jefa. Tabazpa ere, amaren bihar edo hartu. zerenagian eskatu egingo dizkizute. Eta, Besterik? Momentuz ez, gero arte. Vale, nauzi. <susurra>